Begian tenorea zurekin pantzo hiri garaia atxik ikastola pozik bildua. Hau izanen da aurtengo egi ugattzen lema mailatzerrena amagian esenperana,heluuen sartzeko xereak lagunduko ditu aurtengoak beriziki ziburuko ikastola begiaren eraikitzea. Amar mila enplegu klimatiko hiperoskalegian posiblida, nahi karia behar da orte dako, aladio bizi mogimenduak egina txosten edo dokumentu bateka. Xantagrazin, laverna arpea kenka txarrian, bisitariak eskaz, inkesta batek erakutsi du, arras guti izagutua dela hemen ere, irudia eta promozionearen obetze eta diru sustengo kampaina baten bidez, nahi dute, eguera zailortari kateratu. Eta cambiamena ondian mentura Iri Chariko Escubalonean, bai trebetzaile eta bai prexedientak aldatuko dira Eldudan Xaxoinean, Trebak etalido Akriunez, Julien Zet Berrok hartuko du, Eric Bordagaraien, esegida. Haru ikerlek serdiote, Mareñez. Bofrango egun poli taberginukela iragan, oraino lano frango goizuntan, e ara ikusteko parada izanen dugu lano kotxien agtetik, temperaturen aldetik, heme sortzi, hemeetzi, jadu ingurukoak izanen ditugu, gorenak atsaldeuntana. Eta Nepalerat joan amazazpioz kalmendizaleak erritipi batean kokatuak dira oraino, hau Katmandu, irinagusitik egunta ogoi kilometrutan da, eta ez dute biderik arat eltzeko, helikoptero baten bea daude eta esperudute, unarat itzultzeko egazkin batukaitia biarra. La uion mila euro inguru beharko ditu seaskak ziburuko kaskarotenia ikastola, eda ikitzeko maiatzeren amagian, atxik ikastola pozik bildu alema pian ospatuko da. Eme etzik egen eriugatsa. Pozik, que gero ta ikas le euskaraz ikaste baitu. Si es kasalian posique re ilo ikastola berri, sortu koma ditila en no cortiana askarate, ba jo shalli etabiliatune. Bainan ilugune horietan borondate politikoa ordenez, diru gastua un dia ondirik esta beharko, paskal indo sheska ko Ikastola bat sortzen dugularik, lehenik bada buraso ekipa bat, eh? eta horiei orie, esker egiten da, jala baita, bada dinamika bat tokian, egian eta iru erretak bitan erri dinamika hori, edo horrekin lortu dugu. Erikoetxekin lan egitia, hau da basusari eta azkaraten, eta erganezake proiektu azkenean biziki merke atera ditugula bai azkarate eta bai basusarin. Bideatun, pixkates berdinada, alokatuko baitugu uh, uh, leku bat, eta ez da hain garesti ere behaz lortuko dugu iru proiektu horien eramaitia diru geigarririk gabe. Dakiguna, da ziburun, diu, diru geigarririk bat bada, lurra erosi behar baita, uh, baina uh, <coughs> Ekan ezak, hor ez da lege historio ez deus, hor da ziburuko erriko etxak ezpaitu bere hitza betetzen, garai batean eman hitza espaitu betetzen, behaz, uh, saskan irresponsaberek uh, ira, ikastolen gontxailuak bostkatzu zuen garaian, ikastola bat uh, egin giniola ziburun, behaz, uh, burura inoera manen dugu. Ziburuko kaskarotenia ikastola inzat, luk privatu aerosi eta ikastolaren eraikitzeko egan bezala lauio euro beharko diragotien ez, hori errikoetxearen autu politikoaren ondorio bat baizik estelarik paskal indoren arabera. Eta egia da, eh? batzuak uste izan dute Ziburun arazoa zela lege, luafalu eta horiek ez ez ez, ez Ziburun izan den arazoa argita garbida errikoetxeak, Itz eman zuene, emanen zuela, proiektuari uh, zerbait, eh? mezon dela petite enfanzo lako zerbait nahi zuten egin. Hori, uh, ba, dute, gainera, gai gain elektoralisten gatik, ba, uteskundeta gero, behaz, hor, argita garbi da, bai, erraiten eh, dukan bezala. Uh, ba, delarik, lan bat, lan amankomun bat, udaletxe eta errikoetxeekin, atse maiten aldira, uh, atela bideak. Nahi ez delarik, kasua bat Beraz maiatzaren amagian, ikastola eta Euskararen alde esi askaren eginkizunak laguntzeko, itzordua senpereko aintziran, egitarauatxe eta sunak erri hurratx.com webgunean, eta Euskali gatiak ere handik zuzenian hariko gira biztan dena. Endaian profanatze bat San Bixente Elizan hostia konsekratuak seduzkan kopoina eta sakramendo sainduaren adorazioneko ostiaren denunzia, ebatxiak izan dira den hostiraleko gertekalia da markaya eta pizpikoak bere sustengoa ekartzen dio bizikiunkia izan den jamarka la viña hertugari, baita ere Eliza hortako, beste apes eta fideleri, giristinoguziak olpatzen dituen ekintza lagia markaya eta pizpikoak dionaz eta lotura egiten du, Afrika eta Herri eki aldeko gilistinuek egungo pairatzen duten arekin, erriperatziaren mesa deitzen duten zeremonia batik girenda, ratxontan zazpiontan, endaiako, sanbixente helizan. Biarr, amarmilaen plegu klimatiko, hiperoskalegian, izen horreleko, edo izen horko, edo, dauken dokumentua, da, bizi mogimenduak placeratzen duena, honek aldatu duena, kontsumo onta sunen produkzio intantziboaren sistema finitzerat duala, erri garatuetan milaka lan postuz deseginez, hortarako politika publikoen eta indar pribatuen horabidea aldatzea funtzezkoa dela, jasangarria izanen den ekoizpen sistemaren sortzea laguntzeko, ikerketa aldatzen laguntzeko, tresna bat baizik ez dela, eta ikerketa eredu edo etxemplu konkretuetan hoi narrituz, ere manda bizimogimendoko Xabier eh, Arlu setek, esplikatzioen daukomizala. Uh, Nola egiradaik erketa hori, hori hartzen gira biziko uh, hainbat ataletan, laburantzana, garraioan, energiana, etxeera ikuntzana, eta beste, uh, egin dena da abia puntu bat hartzen da, zertan da egorei pareuskarriana, Eta hortik landa, ikerketa horrek zein du, ikusi du beste Europako herri batzutan, e, ze eredu jarraitu den. Adibidez, energiaren argloan, nola anturatu diren diendarte batzu, bere neskualdeko potenzial berrizta garriaren erabiltzeko, eta horren aritik, ze lan postu sortzen zen ber energiak antitatea ekoizteko. Ebe aplikatu dira olako eredugu e, onak jasangarriak, ez direna laboratorietako baina pratikan dira beste eskoalde batzutan, hemengo gode realitateari, eta goartzen da, energiaren arloan badela zer egin hemen, eta banan-banan ikusten dira horako uh, sektoreak horai bara parte bat beharko dena sakondu, bai zehazteko, zenta or, molde kontxerbatorean egina izan da, hartu diren hipotesiak direna, ahalbizain sumenak eta uh, hertsienak zinez argazki bat emaiteko egingarria dena, baina baliteke horri buru joan da, ikerketa zehaztuz, potentzialak handiago izaitera. Eta ente xatuak ziristen guziek, dokumento hortaz gila godiakinen duzie. Info abildua bisimugi puntu eus webgunerat joan eza. Sibiroko mendietan urtsua iztatzeko kabana eta lepoak eseriko dira antxeretan edo inkanteetan larun batian, ligin, berroita bi lepo, largoita bat kabana, Sibiroko bortu sindikatek edo sindikatak irurtetarik antolatzen du, eta so sartzi importanta da sindikatea inzat, egunta irurgoi euro Guti gura bera, espalimaduleen ekoakakasta ere, iztari jango badaura ino eta irugun bat jendez goiti, igurik altu gada larun batean ligin, bestalde, iztariaren sartabata plantan ezagida, untan galdatzen da, besteak beste, izigunia garbi ustea, edo ere e, tiroketetan xur izaitea, inkateak ligin larun batean goizeko behatzek eta erditalik goiti. Eta siberuan beti, xantagaziko laverna arpea, bosturti untan zabalik da publica ikuari Baan ez da aski bisitari beste indak baten emaiteko, sosbiltze kanpaina bat egiten dute azioak hartzenhal dira euunno uretrik goiti maitelopaia. Lehenik, eran behar da, La Verna Harpia, Europako Harpeik handiena dela, bostektarako emiaikin, mila bedatzen eta berrogeita hamahiua natzaban egizantzen. Lusaz, espeleoen ikerketa gunia izan balin bada, turizma proiektobat muntatu zen, eta lehen bizitaiar harpie zabaltu zen bimila hamarian. Bimila hamalauan sazu txera eginda, hamarmila bizitaiekin ez ta ez es, aski frezer bu egiteko. Negihuntan, Baliko Unibertsitateko Ikasleek inkesta bate egin die eta horrek jakutsi du La Vernin et Celaes e ez Sagutik. Hala nola eta Bayunnan bostehun jente taik jogeiek basik estakie zer den. Beste alde izenae ez da egokia. La Vernin Xala deitsentzen Hoi arte. Saint François Golder La Vernin Jonaslia La salle de la Verna quand vous montez à Saint-Angrace, le touriste qui arrive, il peut penser que c'est une salle de fête, euh, il sait pas. Donc déjà euh, changer le terme, euh, on va appeler la grotte de la Verna euh, par exemple pour internet, mais le gars qui cherche, qu'est-ce qu'il fait, il tape grotte euh, touristique Pyrénées Atlantiques, euh, bien euh, la grotte elle n'y était pas. Hamasurtze mila xartze behar lukie, harpian behar bezala juna azteko. Hotsa kampanya hori eskerna iluzkete bildu berroita hamar mila euro urtean eta hori iru urtez, laverna harpea internet gunian, se eta sunak, dira ak eta futbolian Eukalldergia berdinketarikin burdurtu da barda Salmamessen Bilbon, bana berdin Bilbokoa kritik eta Donostiako egeala artetian atlettikentzat adur gizak begeita ham bigen minutan eta er realintzat dela beak hiruroge egren minutan markatu dituzte golak. Gaur E bargaida bere zelaian zeen kontra eta partida ezinenbortantago E bartarrentzat landergian baiite sailkapenean maragogitik hiru punutara bat. Irizarin aldak eta frango izanen dira eldudantza soinean mutikoen eskubalun taldea indako Berenlekia Nazional Bihan seurtatua bigirren urteko segidan, ziklo berri bat hasiko du teuda unta egoiti Baina lagamendi presidentak kargu hau ziko du, joko lari somaitzuak ere eta trebezaile berri bat ere Jinen da, ugon aldetik, errik bordagarrai oraiko trebezailea ordezkatzeko Baina lagamendik, erriko presidentak, orai hartzea hurik, aitortzen dauku, chimana dutelak bere hori. Azkena hori uginako entrenatzaela da, eh, paisekoa eta eskolegida din da. Goita bat urte badu eta ZB Horus na Julien eta hala erikortagai de sala e, Bazo Emelia mai egorrean tratseko eta gero generat, badu eta professora Maialda tratseko ta orian Ertan zen, Iusarri uh, zinez, pazaia uh, onmat izan entzela eta horren ikasteko da, eta eta ez, uh, ebaitza honen egiteko. Julien Z. Berro izanen da beraztik trebetzaile berria, atik presiden berrian orri izanen den, beniat uh, lagamendiren orde, oraino, ez dakigu biztan dena. Eta untan bururatzen da gore, goizontako lehen berri xailau eta nazioarteko aktualitateari behako bat goiz berri xailuan zuekin Kristof eta Batik eta eriotza zigorazuten zorsi kondenatu hil ditu indonesiak. Tirokatu dituzte eta horitarik zazpiat zerritar edo kampo, kampotiarak ziren, bi Australiar, Launigeriar eta Brasilar bat azkena indonesiarra droga trafikaz akusatorik ziren. Boko aramek baitu begehun neskatu talatan ohita emazte, askatu ditu Nigerik. Xbokeko neskatuak dula urtea baitu begehun da hemertziadingabeak askauen artetianan ute diren ezin du baitdu armadak, Twitter sare sozialeko kontu ofizialean, biktimen identifikatzeko lanean ari dira, Gameun eta Nijereko tropek hottsaarren amalauean erasoaldi bateratu hasi dutenetik, talde islamiakak hipagadeko hiru estatutan kontrolpean zituen hirutan ohi hiri askatu ditu negideako armadak. Nepalgo gobernu buruak errandu baliabide mugatuak dituz dela lurikararen buru egiteko. Bost mila hil baino gehiago konda ditazke mementoko gobernuak traba ainitzi buru egin behar die hilak, zaurituak, xokori behar gorrian direnak, desplazatuak, azpiegiturak, ornigaiak, nazio batuen erakundearen arabera zuzenean sortzi miliun egitar unkiditu lurikarak jauda nepalo xoko biztan lehen laurdena baino gehiago. Eta bukatzen dugu estatu batu ekin Baltimor iria errautsetan. Berriuntago goita amasei, jende agastatu ditu poliziak amabost bat eraikin eta eun bat auto eredituzte larri hogan gobernadoreak larri aldie goera ezari eta guardia nazionala deitu duere laguntzeko haste batez, gaueko amarrontai goiti etxian gelitzeko manua ukandute erritarek, Barack Obama guardia nazionalaren parte hartzea defendiatzen baduere aitortzen du arazo jaundia badela polizia eta pobreden beltzaren artean horreit xua piztudela marilandeko baltimor irian, Freddy Gray u Goita bosturteko gazte belza poliziaren zaintzapean hilondotik apirilaren emeretzean lepuko ezura hautsi eta koman.